Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na Prenda, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Mi falim për dërgjërinë, mund ta përsërisim sërih. Dakor. Shpërndaj dashurinë gado që të shkosh. Mos lër as këngë të vit e kti pa u larguar më i lungë. <gjubi> sa bukur. Dhe kur ata sa pranojnë gjej diku tjetër. Do ta përfundosh i ri. Te ka thënë <gjubi> Edhe mos u një kriminot <laughs> Ok shumir um, Kemi da një ollë të nëmishdashru Për një parashikim Parashikim e një vështrim më serios të Situatës Sin optike për dite nësotme Ne të gjojmë nga Zonjusha, Zonja Vajza e, nëna, nëna e nëna. emisionit Wow, nënja <laughs> Po vazhdojni, vazhdojni ah. Për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t 20 gradë është në të omente, 22 do jetë maksimalja për sot, 99% janë shancet për shimë. Pëllim dhe Ritolta. Në vjenë shumë kejshë, por gjithë gjithë ditë të zdo përpojnë. Edhe për nesër, <laughs> Lori Falte, për sëri do kemi shimë. Me 90% shancet. Unë isha në thot në shpi, mm -hmm. gandhi Pëllim për, për të ardhur këtu, mm. edhe e kisha situash lënë gadi gjërat që më brëmë. Ropa dhe një që do, do të vishja e këta mm. Një në një që po kishe një palj pantalonën shkurtra mm. Një, mm. një palj alfete Të mira, të reja i kishe po Të freskëta Dhe këshu kamuflajsh mm -hmm. si Ushtarake Po me grije me të erët Me të zez mm. Do veshto, vesht sandalët, ja ku i kam Një t-shirt e ku ka si mua mm -hmm. pa... E po se të nisë në atë erësirë Të orës gjashtë Sa tash, un kus zënë natë, natë për një herë. Me me sa un ngriha një herë nga ora, nuk e di, ishte trënë, kur filloi një filloi një kështu, shtazarak fare. Dhe i papërfillsa, mbylla një dy dritare, timblan kështu se injysëm hapur. Pas ana mëngjes i veshur me pantallonat e shkurtra me sandalet. Ëh. Mm -mm. E pashë <clears throat> nuk dilja dot ashtu. Sepse po mendoja ato për plaset e shiut në, në do të ngrihet brap do të bën këtu sandalet, do mlaget ajo shoła nën këmbë. Mhm. Në, në <të> <të> thejftun vajes pasaj, e dorizë bath me këmbë lagura në kryeminë e mëngjesit. Kush e di thënë? Që <të> <të> <të> nuk është është e detyrë. Ha të po, gjeja pasaj në ersir, pa zgjuar njerës, gjeja prap pantallonat e gjata, çorapet, kapucët. Sa kjo është puna me kapucët? Kapucët do në çorape tan. E gjithë bukura sandaleve në verë është që ti smang çorapet një herë mirë domethënë, edhe mm. Ivesh vetëm me atlete kur kene një një këshu. Po më në fundja dolla, gjeda pantalonat gjata, gjeda dhe këpuc, qarape, dhe edhe si gjeda dhe dolla më banë. Dhe dolla më banë. U laga, dhe më do një kam të gjitha të lagë. <fie> <fie> që që duhet e këshë me nduar në, në mirë. Do, ja. në njëse. Dhe shimë me nduar një parë sandalet. <fie> <fie> <fie> Por që është, është i ma. Që e gjitha të, duet... të nuk është pëtatë kjo është e rëndësishme. Tash është, është data 13 qershor, me çravej. <gjënë> Dangerous nga David Gethan, 7 dëgjojmë tani në klubin e qytetit David Gethan ishasur me atë interpretim shkëlqyer të Premten e ngjëma kur u hap kampionati evropian i futbollit. E ja Mjë që kemi tani sot në mëngjes. Mëngjes juve çdo të gjithëve. 722, forca Shqipëria.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 Club FM 100.4 Më pak të ote më tëndrejnë sullak farësë se... Më pak të unë kërëthetit që ote ashtë shllakur është dhe... bërë qullë Mendova që ishte bërë qullë me mërte Asë yeah. si një nuk është shllakur nëne si Asë nësë shllakur Unë, unë krat... laka <laughs> Bëkut lada kësia o bërë dërët Ka te... shllark të lada Të strea Ame lori ba. Ha Fole më vulton. Mo kujula. Fole më vulton. Më thon thretën i tij. A zënë roldat. Për më mua taksinë mision. Un kam un kam thënë se jam lagur jam bërë qull. <gjë> Ha, jo ti lori. miri ke bësh ke thonë. Se çka, s'ish po bën një gjë që i hap. Më nuk e di se. Në I bën magjivën. Bon ma ka emër ajo gjëja që bën ajo. Ai veprim. Dëgjojse. Çfarë të bën? I hapem, normal, normal. Ai i hapet ty. Ose mi bën me më thotë shur gjatë me siprovokim një gjë kështu. Jo më Lori, jo, nuk e fal. Edhe po pra, edhe më ti njerëmi. Ora mos më ka parë, mos më ka parë, them më po i them. Ka frik prast se po ta shoh po asaj. Po kishte si të shikte më Lori. Nga do të shikte më Lori. Po ashtu afasë kur isha unë aty tha ju në sprinit. Kto son hap un hap kamerat. Vlori ka kamera tipo Gjitorin se. Nëse la me çuni. Kamera diçka. Me bukurisë. Po ka dëshpërtin e, si? e mirë. Jo vetëm. Si pastor mora era. Është këtu brenda. Është i pa. Ne gjeniet nga kjo. <laughs> <laughs> Altin harove që edhe ti më hapesh një kohë? <laughs> po praolta pas kur mora vesh se si ishe. <laughs> dhe pastaj bura pak pushim vetanik un... e fillor më hapesh prap, ëh? Uh? <laughs> Lëre lëre ta serioj një herë mirë këtë gjë. Shumë, lëpën dhe jeta reklamave për pus. Bërbash. Dhe pusit i ka vënë dry që mos hapet. Dry. E pusit i ka vënë vetë dry. I ka vënë dry. Nëse do japim një kontroll të plotë mjekësor në Spitalin Amerikan. Atëherë një kontroll i plotë mjekësor në Spitalin Amerikan, për atë që vini pari me përgjigjen e saktë për anagramën ton, është Ruga Ruga Vilmiz, zonën e sotrin Ruga Vilmiz. 0619 20 712 2 Dërganë mesajët uaj Në të smëndisht Ojoj, ojoj Ojoj, që këllë me shumë 0619 20 712 222 Okej Wok nga kuab Taninë në gjybitë mqesit Më mqesit që dhe mos harroni qadrat my heart the fuck john wants them never think twice but your temptations make me stay under the night and my sister's only laugh to me myself 'til i'm still strong Oh no back tell them them all's gone And when the road stops i'm gonna keep on 'Til i end up in the peace that i've been long But the pressure pushing me back again telling me not to give up the fight That's when you see me try to get you out my head personalities the best music the funniest shows this is club fm um Valerine, Donandu, Shinda Calakra, e sa radice, e sa gjël gjëlbrime të tjera, do pim ver apo do pim bira, ç'do bëjmë? Um Dupin ver të ngrohtë. Ver okay. ver të ngrohtë, olta okay. dhe për të gjithë ju që hani mish do të këtë edhe mish qingji në këtë çershor Wow, në këtë sa është 13 qershor. 13 qershor po? 13 qershor dimër. Dimër teknikisht është akoma pranverë, po. Në gjithë kohë që thotë shyqysh, është e martë. Do ishte e martë, që është e martë. Se do të ishte edhe ters mbi këtë. Ja undezjar i Lori. Lori nuk na merr sa druat janë. Mbrapsaj pemës këtë ca. Nga ato thata të kishin gjeni vestë ka lëburë. Alti na jep, jep, jep, jep mishin, mos mos vik kot, mos. Mësë rikonët, i lërë se këtë ka olëta Jëri salatat gati Pa olëta, gati jo. Po ju ku dhe i bëni salatat në pylë Kemi sikreve të gjithmonë Më qaj dan juve Më qaj laj salatat. Po i marrin të larë, marrin i shisha Njëra ullet, rin, njëra, njëra rinë këmbë edhe... uj uj Në ujë lumi Këpërrim në pylë Njëra më bënë shisha në prajë, këtë i lërë salatat Lëvizën që i gata aty alëqën Oke Hani ullun i rëzjarit edhe ha Na mungonte ah. me thën drejtën. Nëse çana mungon akoma. Pra këtu. Kjo është. Doni siguri këtu. Është një herë të bërë këtu. Po, vërtet. Shumazhisht këtu. Sa më shumë të bëjmë, na bëjmë natë, bëjmë natë mirë. Ëh, se jemi në botën e radios, bla, <laughs> gjithçka mund të bëhet. Do munda bëjmë natë, natë jemi. Fiki, fiki, fiki, ije Diovin Silvano. Lori fut një han. Ofta. Bravo Lori. Ashtu. Kërezësh. Mm, mm. Athe Po shkaj pak me Bashme i erin për mm. uh, Kto komente që vin Në lidhje me Shashirin mm. Me Gjemailin Me uh, Granit tjeti, Gjakën edhe, edhe këtë um, Atmir Mehmedin Ishin do me thënë Berhami, Mehmedi, Shashiri Gjaka dhe Gjemaili pes çuna mm -hmm. nga formacioni që luajtën kundër Zizrës, ose ose kundër Shqipërisë, do ta them, me Zizrën kundër Shqipërisë ishin ë uh, ishin shqiptar. Mm -hmm. Në pes nga ata, edhe 10 lojtarë kishim nese, ne, se ne do djet, po d -d kishim 11, si po 10 kishim. Po e vërtet. Do do të thotë që 11 nga tanët dhe pes uh, shqiptar në formacionin përball. Atje ka pasur 16 shqiptar në fushë. Ta. Nga 22 lojtar, mm -hmm. shumë pak domoshta. Në gjysmë. Jo, po flasin për, për dy skuadrat atëherë. Ah, okay. Se <laughs> për Shqipërinë dhe për Zvicrën. Ora, pesë pesë shqiptarë luajnë me Zvicrën, më anta. Por um, ajo që ishte interesante mbrapa, ky postim i që po shikoni edhe tash tani, po cirkullon gjej. A e lexon ndonjë ata? Jo, tani e huaj. Le të bëjmë eh? mm. okay, le të bëjmë vetëm një përgjithësim të vogël. Mm sepse njerzit çfarë lexojnë tani e besojnë, ne ky është problemi i ma madh më vete. Sipas uh, sipas disa, ku diun tani, portaleve, sipas njerëzve që e e përhapën nëpër Facebook, ra e rrjetet sociale të mm -hmm. tjera, Xherdan Sheqiri më ka marrë e më ka shkruar një status mm -hmm. altin mm -hmm. ku është ankuar për, si thua, sulmet që i bëjnë tifozeria shqiptare si tradhtar, etj, etj, etj, etj. ë um, Ky status pasaje është marrë dhe është përhapur nga të tjerë që e mbështesin Shaçirin. Ëh, mm -hmm. e është kritikuar nga të tjerë që janë me mendimin se ai është gjëra si kto. E ke aty e gjëja? Jo, nuk po e gjej dot. Tani edhe Shaçiri do hajurit. Tani or zotri. Jo, Shaçiri le të hajë, ti bëj mirë, po. Jo, nuk është aty ideja. Ideja është që Xherdan Shaçiri ka një faqe surtare që mund të gjendet në internet, tek e cila nuk kanë vendosur asnjë status mm -hmm. në Shqipëri dhe nuk nuk ka bër asnjë ankesë ndaj tifozëve apo apo ndonjë njoftim apo ndonjë qendrim asnjë gjë. Tani pun po e them me fjalët mjës e mia se çfarë përmbante ajo. Ideja ishte që nuk luanin çunat e Zvicrës me kontaren shqiptare sepse Armando Duka i kishte kërkuar 100 mijë euro për të luajtur me kontaren shqiptare. Domethënë kjo ishte i gjithë mesazhi që përmbante. Nëse ka, ka shumë njerëz që si kanë kanë faqja e Reme në Facebook. Po bra. Por duke qenë që faqja është e Reme, ëh. Mm -hmm i bie, më rregull sepse unë e kuptoj që ka njerëz që e urrejnë Armando Dukën. Ëm. Dhe ka njerëz që e duan shumë gjithashtu, po nuk janë të ndarë gjërat, si gjithmonë. Dhe e sulmojnë nuk e di tash, sepse unë përket fare këso si bisedë por, por ëm faqa është e rremë, postimi është i rremë, është i gënjeshtë. Dhe vetvetiu i bie që edhe ngjarja që supozohet në postim tjetër rremë. Tjetër rremë. Në Armando Dunga ka shumë para, njerzit e din këta, është biznesmen i pasur etj etj. Ti kërkon Armando Dunga Xherdan Shaçirit 100.000 euro mua që të luash për Shqipërinë. Po bra. Më duket shumë pak kërkuar. Edhe nga nga imagjinata më duket shumë më shumë. Është kërkuar 100 ë Shaçirit 100 këtij. Jo, të treve bash. Të treve bash në 100. Donë 300 apo 103. Nga 33.000. Është pak. O, më pak ka kohë mos e bën veten ai për kaq se besoj kur. Ëm, thjesht Duket deri Si histori ka më shumë vrimë anë një kullor se makaronash? Jo, do bën përshtypje edhe gjuha e pastoshipet, e gjithë të din që. Po, këtë po e thosh apo? Porse os fahen zyrtare të ti, gjithë statuset i ka gjermanisht. Po. Sepse nuk di. Ishte marrë vendet kishte shkruar më vjen shumë keq që tifozëship me e e me ç, wow. me rregulla gramatikore, ai është. Emso shipen vetëm për këtë çë? Jo, ai fes ship. Por ai është nga Kosova. Është është ka qenë fëmin Kosov. Mm. Pastaj është rrit në Zvicër dhe nuk ka shanse që ai të flasi shqipen apo të shkruajë shqipen standarde. Vetëm nga inatin do. Me edhe me ç. Në mënyrë që ta akuzoj e të tjerë të tjerë. Kështu që janë janë këtu ka këto. Ne vdesim ne për këto. Qo se s'ka lajme i bëjmë vet Gjithës si, bëjmë një pyvetje nga aktualiteti para të ljargojme Dhe duhet të kujtojmi shtashur se anagrama për tit në sotme Dhe është për një kontrol dhe për të mjekësor në spitalin amerikan është Ruga Ruga Vilmiz Ruga Vilmiz R-U-G-A-V-I-L-M-I-Z 069-17-22 069-27-22 Mavra i ka folur në bazë ndeshës me Zvistrën Mh dhe ka thënë që të mos kërkojmë një të tjilë. Qfarë? Qfarë? 0-6-19-27-12-2 Suddenly I See nga KT Tunstall në klubin e mqesit ora në 7.57 i mqes nga Klab FM në 104. I can see her eyes looking through a page of her magazines She makes me feel like I could be a tower Big so tired about to be about to give about to see yeah yeah So the ass got about to be about to give about to see yeah yeah The ass got about to be about Klab FM Ka ndorzuar, bashkën e tjera nësë ka ndorzuar pak dit më parë një kalzim në bazë të cilit kërkon nga autoritetet lillës batuese të zbulojnë dhe të vendosin para për gjësësis penale mm -hmm. personat që vjedhin veturinat në koshat përkatës të shpëndarë në rrugët e kryqytetit. Pra nëse ti hedh plerat në kosh dhe dikush shkonde vjedh plerat ato. Wow. Ë, uh, atëherë këta persona duhen vënë përpara në përgjegjësi penale. Tani mm. kjo është part... fakt. Kjo nuk quhet vjedhje në rast fare. Vjedhja është unë kam lënë plerat aty do shkoj ti marp prap. Se pastaj çdo bësh plerat do mera, i hazi marp prapun. I ha normal. I ha. I ha. E i ha, i ha, <laughs> i ha, nuk e kanë ndërtuar të hajë ndoshta të hajë. Po, po. Un po të as gëna ima. Atëherë deri më tani un ke marr plerat, nuk Nuk i kësej më pasë Balian... ato, dhe nuk shumë hëdë Jeri... vjedhja. Kërën dhe të razë. Mos më prek plerat, <laughs> janë plerat e mia. O, oh, Lori në kuptoj, nëse Lori ka marrë një dërkutë së vogër dhe mba në shpi, okej, okay, është ti tërë mua bejtë ka. Jërë po plasë unë të si. Radiatorë është takt, plumë të Lori, radiatori. <laughs> Ishtë në uh, faktë? Më vështir kisha timen se të kolegëve e jetën shkollën. Të tërë ve gjenden gjithmonë aty stresi. Aty të bëhet çici. Në periudë tek tek provimi yt. Si shvegosa ajo? Mmm. Mmm. Mm. Kushtes për ta. Jo ora, apo sta nga tensioni. Kur kem shumë emocione, gjithmonë gjithmonë provim të shkohet në banjo. Tam, ose kur ke di ska shum shumë të rëndësishme. E gjithmonë kështu duke pa. duke bashkuar Nuk e bashkuar qunjëta. Pastaj fikën, kalon. Tak, të futesh mas provimit? Varet Lori, a dhe, dhe kalon. A dhe kalon apo nuk kalon Lori? Ndajherë kalon varet. Ish-të, <laughs> ti e shkalon. Në Afrikë e madhe për shkakun, thonë që kjo është, kjo është një çështje për jeton të rra, po mbani mend e kemi parë këtu. Kur njeriu për jeton ë um, Një situatë frikshme Një situatë frikshme mm. Një situatë reziku Do edhe në qarë Si shpikojnë Me sa e mbaj mendundan E di që e kam dihjuar Shpikimin sakt E dhe shkendësor Po mm. Nuk dija e mund Ta riprodhoj Po ideja është që, që Për shumë të mbajturit E gjëra dhe Nën kontrol Pam. është një gjë që ndodh Automatik ishtë si frimarja Ne nuk mendojmë Që të marim frim Apo nuk mendojmë që Nuk do, nuk kemi nevojë të mendojmë. Trupi i kryen vetë këto funksione. Pra, një më automatikisht sinjal. Po, një pjesë e trurit është duke duke u marrë me këtë punë, është e, e situash e deleguar që të merret me, mm. me me këto çështje. Right the Zemos, Remaria, gjitha këto çështje që ndodhin automatikisht, po gjithmonë me sinjal nga truri. Po, kuptohet. Që tënohen të kur ti je në një gjendje alarmi. Paniku. Ku paniku është aq i madh sa që këto funksione Truri thjesht thjesht përqendrohet diku tjetër, i çon gjithë energjit për të shpëtuar jetën, por se ato energji po i jep ti. Edhe. Ai <laughs> zbrazësh. Edhe, <laughs> edhe këtej. Këtej roje, gjithë <laughs> roje dikin më brapë. <laughs> the greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. <laughs> shumë bukur, shumë bukur, më imqes, më imqes. Bravo. Mim qes. Mim qes. bravo, bravo. Mirë se kini anërdur miqdashur në klubin e Mjesit, varet edhe klub e them në 104 edhe në ekranin e Club of Vs dhe uh, lajmi është se skulptura e realizuar nga skulptori Agim Rada do të vendoset në një shesh në qytetin në Paris. Paris. Bravo. Don Le Barry Roux. Aha, një pezero i mbaron numri i Britanit, fiton dy bileta për Nasin e Plex. Bravo. Po numri i Britanit është i mirë informuar mbi lajmet ja e ditës miqdashur ja u jemi këtu. Këti dinë? Oh, vajë, 355. Wow. 355 nuk lekohu për asgjë tani. Ne duhet, shihni se mm. do ta ndajmë për ata që na dëgjojnë. Ne kemi kohë tani 5 minuta, në fakt 4 minuta e 31 e 26 sekondë, 25 sekondë, 24. Ehm, um, deri, më uh, fal. Kemi kemi vetëm kaçra rreth 4 minuta e 18 tani. Pa derisa derisa të vinë lajme. Qëse në këto 4 minuta e 18 ne duhet të fusim një këngë, duhet të kemi diçka. Kënga i bie ti janë 3 minuta 25, diçka e tillë domethënë mbajse sa do jetë, ku ti mund tani? Po, u shkroi 3 minuta. Ekso. Kënga është 3. Po. Kësh kemi rreth 30 sekonda tani. Një vjem. Ta mbyllim dhe vazhdojmë me muzikë. Por jo. Dhe ti rreguaj vetëm një të shkurtër, që po lejoja në lidhje me me ortotike mbaruar për inxhinieri. Mhm. Tekstile dhe kjo. Ëm. Nisoj gatoj me inxhinierat në mënyrën se si inxhinierët mendojnë. Tam qi që qen kërka e ndryshme nga njerëzit e tjerë. Ne tregon historinë e një pritti, ëm, um, Charlie Duty, të një mjeku dhe të një inxhinieri i cili të, të luanin golf. Ëm. Mm. Dhe ju e ju e dinin disa ndoshta jo, po unukës të luaj vet. Po golfi ka 9 vrimë, a 18 vrimë, edhe ti duhet ta çosh, duhet të dish nëse cilën për tyrë, kjo është loja, loja është e gjatë. Ëm. Mm. Dhe këta tani ngelin mbrapa një grupi tjetër që luanin shumë ngadalë. Dhe ti nuk mund të ka përzesht grupin tjetër, se Ata janë dhe, po themi, të gropa e shtatë mm -hmm. Ti jetë të gropa e gjashtë Po pambaruar, ata nuk shkon do t'i të gropa e shtatë so, Se duhet tjetë e, e, e bosh, se kësho mm -hmm. Dhe ata shumë nga dalë Në fund fare, mjehu, prifti dhe Inginjeri shkojnë të kë, kjo Clubhouse, se si të shuatë mm -hmm. E golfit ta. E i thonë atyre njërzë ati që, që e kanë këtë Uh, Im pjantë dhe o thonë, qiko, ngellim të këta, shumë kejsh, shumë ga dalim, qabot, shumë, njëra tjetëra Qiko i thanë, e kemi me shumë siklet me këta qunat, sefse këta janë, të gjithan kanë qenë zjarë fiksa Dhe këtu të këne, restoranti një herë, tha, Mori Flakë, mm. u bën nami këtu Ata qunat kanë hyrë, që e kanë shpëtuar e thë, por Kërshka e këte pati një shpërthim shumë fëqishëm, gjithë unë bën shikimin e në të verëbër Aha. Tha janë ndije kur tha ndy, ta janë ndëverë Për ndaj ta vërnojnë kër luajnë golf mm -hmm. Po ne tha e kemi i tha që gjithë jetën ata mund luajnë falat se kemi një borgë nda i tyra Dhe mm -hmm. dyri Paktën moral, po Tam mm -hmm. Edhe prifti me një herë tha O tha më falin, tha, nuk e dija tha Unë djelen tha Do më baje një lutje speciale, një vigjilje Vetën për ta mm -hmm. Mjegu tha unë kam sa shok tha që janë Shumë të mirë tha në këto teknologjit më moderne për Shë është një dhe syve, kushe t'i tha, kushe t'i shka ndaljë Si t'i kurojnë një vizita, shkojnë njëherë Si t'i djetë Kushe një një njeri tha Pësë s'luajnë golf në atëm këta <gjitim> <gjitim> e, dhe e dhe ata luajnë E dhe në rrimë rëhatë E dhe në luajnë t'i dhe Dua Lipa, Klab FM Bye. Hey. FM 100.4 E migati e migati jepimi para Gozafiana juaj është një cent Ja, nuk do të thëshë është një koncept Ja. Ja, një veprim tani një gjë gjallë, një gjë gjallë. Ja. Ni kafsh Një shpend, një. Ndjen, një ndjenj. Diçka që e bën njeriu. Po, njeriu e bën njeriu, e bën pra, duhet veprim për ta bërë këtë gjë. Po, veprim duhet. Për fizik? Për ta vendosur. A do veprim edhe mendor për ta bërë? Fizik, fizik. Po edhe mendor, edhe mendor, edhe fizik. Mendor, mba të dyja. Mendor për ta shpjeguar, për ta krijuar, për ta. Është krimtari, është artist, është. Ka bën me artin? Po, ka bën me artin. Nuk e mund të jetë art vizual, art vizual. Pamor, pamor goza, pamor. Volta. O zot e mall. Këtu do ta japësh edhe tani. Unë nuk e jap fare. <laughs> Fillon me të. Ja me nuk është po. Çfarë është po ja? Po ja është një pikturë. Të gjithë jo, kemi me vete një, një të tillë. Topakën një, një. Por një pikturë mund të bëhet e tillë. Një pikturë mund të bëhet e tillë. F. Ja, do ja. të shkruaj. Po jo. Ja. Një pikturë mund të bëhet e tillë? Një foto. Po po bën 12 foto thash atë. Jo jo jo. Të gjithë kemi nga një me vete. Po okay, kemi. Me, me vete. Ose këtë vërdall kemi, ha. Ja. Ti për shembull sot ke. Ne kam këtu, kam të, kam këtu. Ti shikon mëni. Po po të shoh në, <laughs> në sy tani që mos ta kuptosh ku. <laughs> Blen e ka, i bije që është një çish që ka me vërdallin. Po, oke. Okay. He, herë pas herë ke. I, jo, çfarë është ia? Imazhi. Është jeri t'do me vë. Kujdes, sepse ka të bëjë me imazhin në një farë mënyre. Po. Fytyra. Portreti. Po pse ne s kemi? Që paske vetëm ti e ke në shtëpi. Ti e ke në shtëpi? Un portretin e kam unë në shtëpi. Ti thua vetëm ti e ke dhe ne s pastë. Un thashë ka vetëm unë. Po ne po themi pra vetëm ti e ke. Vetëm unë e kam. Fllomë vë, tani a dini Lori nuk e di, nuk i kam parë. Nostë e keni të mbuluar se di. Do me v, a po? Jo, çfarë është vojë? Jo, varsi. Jo, jo, jo. Po varsi. Varsi ka më edhe unë, nuk shif mirë tani se më vjen keq. Kur ka të bëjmë imazhin, kujdes. Ta bëjmë imazhin dhe blendi sot e ka.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 kam burr ka për baluk e heqën mjekrën na mjekrën e heq për ditë un <gjë> nuk është <në> donjëherë kjo eu bejë ka bejë ka që që që është centrul balukë këndrshe studio jo be shaka. Be shaka. Ke, ke, ke, studiojo, këto Mjere, si për mirë se doston e vurare un si për çfarë uh... json çepaut Nga më lyër ndryshës Obra. Cyber ndryshim Me ju me kesh të vëshre Kesh më sa vëshre, ja, vëshre po? Jo vëshre. të lom të Shumë i vëmën oh. sun Zbritët brava Ej, mirë mqesi, që t'jide, këto që t'jeni Kërëmi mm. mqesi mm. mjë të hapër edhe për tit në sotme mm. Fanë sa tanë këto që t'jen I përshëndesin, i putim shumë kemi, po, kemi sa Kemi sa Kemi sa blus të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Këpër oh, për të vëndëm <laughs> Ja, këma sëshin të nuar Këpër <laughs> këse duhet të nuar? Do, do, do, do, do, do Këthën me në gjesë, me në gjesë, me në gjesë E thame, e thame më gjesë E... Qa o thosha? O, dje, dje, po... O, dje, të slodhë Po, i më dhishtë po esja rrugës Dhe ishin dy nëna, dy gjyshe Që po vinin për bal E dhe më thot njërë në pritur E kokë bardha, duhet ishin këtë më dhe Mi tishtë 75 edhe të djetë Do më dhe në diska e tilë Jo, duhet... Carënësi, edhe mos në carënësi Kur të thua, dy zonja Dy zonja, zonja filonë në që... E këmërësysh ja, Zonja ullë zonja... të rega për shumëllë këtu Po është qup, komplet është qup A djelbër akoma. Zonja tamam kuptimin e merr mbas 40-tavave. Ja, e merr kur martohet ose solta. Zonja rri mbajati dhe më nxjesh. Ka do të, do të thër këto fjalë të më. Mesa, ajo, ajo, ajo zonja, ajo zonja an Kokbard më tha mua ata. Blendi si më birtha. Ë, mirë faleminderit tashun, edhe tha, oh, të ndikim çdo mëngjes ta. Oh, faleminderit shumë. Edhe unë ja, unë isa, u lomtrova, realist, pra da bënda edhe unë. Sëstë tamam target grupi po është pjesë është ndiej shumë mirë. Kështu që përshëndetje edhe zonjave si çdo moshe. Faleminderit yeri. Të lutam. Duhet të filluari nga Olta. Përshëndesim Olta në fillimin e pjesës Olta. Faleminderit që <laughs> <më> ju <gjësë. Pro, laughs> jeni zot disa tonër për pjesën Olta. Ti je zonj në këtë <laughs> emision. E bukur është ti e, e vetmja zonj në këtë mm. emision. I kemi ndarë gjëra. Po. Do vetësh e vetme zonj. Jo, ka shans edhe zonjush, kështu që Ajera, tan. Kjo është e mirë apo ç'është e keqe? Shumë mirë. Shumë mirë. Ti e thua domethënë si avantazh dajoltës? Jo, s'ka ide, unë krahasojmësh avantazhe po ja. Do të funksionojmë pak sherr ieri, ke parasysh të pjesën kur duan të shkojë, kam parasysh. Në fakt është që është shumë mirë prandaj. Po për mua unë jam më i dysh, unë jam më i sigurt. Aktualisht, ndiem shumë mirë prandaj thash shumë mirë. Po aktualisht, po, aktualisht, për sot po flas. Nesër nuk di. Përse ti mund të bësh tatuazh e mund të bësh? Jo, oh, këtë mund të bëj çdo kush. Ja, këtë mund të bëj çdo kush pa leje. Pa leje, pa leje të kujt? Po, tani do të kemi temë diskutimi. Pa leje burrit, oj. Pa leje burrit. Si mundesh ti si për shembull të bësh oh. <laughs> tatuazh në trupin tënd? E, e ke hapur për shembull ndivën që thotë, e theshën bukur në trupin tënd, po. Jo, thon trupi i grua si përket burrit, dhe trupi i burrit i përket grua, thotë thotë diku kur martohen. Sepse domethënë e kupton? Un them që gruaja duhet i bëj tatuazh në trupin e burrit dhe ana sjelltas. Po di. <transpare> po ed d… un... edhe ashtu prapë do të pyesi do të pyesi burrin. Do të mfalë për vënia dy tatuazh. Po dhe lejen me shkrim, bëni gati të vulën që ta keni. Jo po ne. Jo, a ke gabim? Unë Edhe kemi rregull. Untimën do e lej të bëj çdo të, po thasim. Fatet se bën kështu. Për rastin konkret. Në rastin në rastin konkret për mua bra. Ëm dhe shikoj. Në rastin në rastin konkret për mua ti duhet nuk nuk nuk tolerohet. Si që na kjo këtu. Ha ha, a është jo te, që më thash, ha ti, dim të komplet figur ti e. Dhe dhe dhe <laughs> a Ma, do të dëgjojmë? Okalize se ashtu nuk mërzitesh. Pra... Duhet të ishte pak të në të jetë, jo, do të kesh përshen... një lloj mirë kuptimi, një kompromisi, një lloj debati konstruktiv, që të pëlqejmë më shumë një dizajn që. Mirë, un zem që burri duhet ta dizenjojë dhe <laughs> pastaj gruaja bën dizenjon <kontrktiv>. e burrit. Dakor? Por un them <laughs> se në çiftet, tatuazhet janë Janë pasaj, dishkaj që i hiden me vot, a kodin të shvarë Po, mbliden kërëshin të gjithë bashkën dhe votarë <laughs> <laughs> Brënda qimë si tjerë Në po djeri. tazin për një rras të dhala të qëtu ati Se përgjësishës nuk ndodhë që <clears throat> Kër janë dy njerës, tjetra të bëj pëj pjullëfare ja, Në janë rras të ten... shu Jo e bëtë usegur si duhet një leje me shkrim, një, e bërnë, ljoshor. Ljoshor. E shkrim Jo e bom në, o qe yo leje me shkrim, jo. <laughs> <laughs> no, Kartë të t'si, mos bëme kësho? Dhe tjesh te bën kërkes, Kërkes të pashtu primer? E Jaime përDR會skère-ser online Mirimat duGoj, štend e da kontare je tatuaje. Sy në da kontare je tatuaje t'datje. Të th'si, këtë e ja, t'is e t-d'e die Bër ni kërke... Nuk e ti, nuk e ti Pa është një diskutush me Ma DONJA Qo f собствен ti, jem e një vaisz Ajo, ajo, a ke ti tatuazhët, edhe ti ke qejf tatuazhët ose ose aq më shumë, nëse maridhonia mm. është, çajo i ke themi... qejf dhe ti si ke qejf. Po, po kur maridhonia është akoma më më me... më solide për shkak se mm. është mm. një martesë e diçka e tillë. Ti tash si mendon se nuk nuk nuk nuk mendon se është e vugës për shkak se gjëra duhen dar me njëri-tjetri. Ti diçka që ti pëlqen atij për shkak të? Po. Se i bien tash nëse ti bën një gjë të mëshme. Por kanë të thotë se është urgjend ajo vetëm të martuar me tikë. Edhe shkon një ditë te Unë i kam bër tatuazhe para. Mi, ose themi, i kam bër tatuazhim ju të tjerë, të tjerë. Do të heqesh tani. Po, normal. Tani do të heqesh. E zonë ose vendosje të <gibus> mbulosh për shembull. Tam. Zogun, uh, Feniksin çareshtajo. Çfarë keti? Një Feniks. Tam. Tamulosh. <gibus> tamulosh <bëllors> me <gibus> me një tatuazh <gibus> këtu. Tamulosh, <bëllors>, mfalet, <gibus> accidentally. Si Orionin, njerë. Ë, tamulosh me një majmun. Ethem do të thua çfarë aty? Jo, jo. Dhe ai tash i do të bëj jonda... premtim sikur i Fenixin. Par... <laughs> <laughs> The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Ora, është në 7.52 minuta, jenë me klubin e mëgjesit në Klab FM, një 100.4 dhe në ekranin e Klab Të Vës, ju rëmë një ditësa më të bukurë dhe të mbarë, një histori vjen nga Queenslandi, Australis, bëjt fjallë për një burë me emrin Ivan, i cili për orë orë të tëra ka luftuar në mes të detit ku moti duhet të thon nuk ka i shon aq i mirë sepse ka pasur rreshje dhe vetotima her pas here, por ky ka arritur më në fund pasi ka luftuar për disa orë me një peshk gjigant oh. dhe bëhet fjalë për peshkun ndoshta peshkun i madh. Jo, jo, është Eh tani un nuk e di çfar lloji është, nuk bëhet me dije, por bëhet fjal për një peshk të pazakontë, një peshk të jashtëzakonshëm se është plot 30 kg. Wow. Tani lloji i peshkut nuk bëhet me dije. Po të shohësh fotografinë që un po e shoh, duket si një koran olta, por që peshon 30 kg është shumë shumë shumë shumë gigant. Një imagjinoj një koran shumë gigant, shumë i madh. Wow. Wow. Më në fund, mendoj ta kishim atë peshkun e madh sa do hani Maltin. <laughs> Tani oh. historia, se... Jeri na tregon dhe një arsish histori se do të jetë. Ky është peshkatar. Historia është shumë e thjeshtë. Historia është shumë e thjeshtë. Ky është peshkatar, gjithë jetën e tij është marrë me peshkim. Me pesh, kishte dalë. Direktu jemi si plagu uh, uh, i detit. Fiks. Ëh kishte marr varkën e tij, gjërat e peshkimit dhe kishte dalë sërish pavarësisht ja, se moti nuk ishte i mirë. Ja ku doli. Duhen sa vetë tima pak shi. Pamëra. Okej. Me gjitha të, moti i kesh nuk e ka penguar Ivani që të qëndroj për orë të tora në mes të detit pasin djehu që në grepin e ti një peshk kishtë rën pra <laughs> Ka luftuar si plagu dhe deti nuk e dinda i qëfar kishtë kapur në grepin e ti pa? dhe pas gati dy orë shaltini pa? u befasua sepse pa peshkun me peshën më të madhe do një herë që është kapur e bëj fjalë për një peshk që peshon 30 kg. Nga sa gjysma ime. Këtë e kampionuar kohë, mendojon se atë ishte për këtë do e kishte kapur më një herë. <laughs> Faktikisht, kjo nuk është në vetëm, sepse... Tjeri në ashoj kur darim në kjo situatën, se... Ja, mos dil, mos dil, mirë dhe aty. Biles, kështu shkënë dërë një lajme. Faktikisht, në vidion, e ka bërdi kur që ka qënë, sepse kjo ishte ishtë ishqoqir, qëqëruar me një miku në ti, i cili ka bërdi video, dhe her pasere, altini dë gjojt në sëfond, Ivan, je hero im. Kushtë të shkë? E! Tëve! Tëve! Dheroqja i vërtet Ivan i heroji im i vjen peshku me pallin elefanti. Disi siç ka jesoa heroje <laughs> pozitive, pozitive. siç ka <laughs> dore. Por gjë është një histori e çuditshme dhe bëhet fjal për një peshk, do të thonë që duhet të ishte nëpërmasa të reale, por që doli që të ishte një peshk 30 kg. Mirë, unë dua të ju kujtoj përpara se të shkojmë tek Lajmet me Isidën, edhe anagramon e ditës sotme është Bert Umani. Bert Umani. B-E-R-T-U-M-A-N-I 0-6-19-27-12-2-2 Dërgoni me sa gjithuaja pahruar të shkuandi dhe emrin për që më fituas Për shfar duani, Monta? Për një orë nda primë e moqës Ok, falim dhe req Mirë, 0-6-19-27-12-2 Antini, <laughs> ko a shbërë si për shi Olë ta thot që nuk do të pikoj Le mos vendosim... Altin. Nuk kanë frik Altin, bishë duat ta bëta mam, dale. Ai e nimetu? Na prisë <laughs> pushimet Altin. Ah, ha? Altin na prisë pushim. Pak yoga në këto momente. As of dear, so dear. S'ka <laughs> do të dëgjojmë në këto momente. Nicole, Nicole Scherzinger, don't hold your breath. Kalim <laughs> deri te you can është Club FM 069 20 70 222 mua falem. Qele juajeri është send. Ëh. Mm -mm. Po edhe i gjej gje edhe në formën e sendit. Po përgjithsisht është më si koncept, domethënë. Apo jo. Jo tamam, jo tamam. Është edhe veprimi? Jo, jo në jetë formën e sendit, atë është diçka që hahet deri. Jo. Kështë, një lodrë është një lodër fëmijësh? Po, por mund ta djeshë në, në formën e lodrës. Domethënë, në të vërtetë është kështu për shkakun që se është treni, mm -hmm. mund ta djeshë edhe në formën e jo, lodrës. Jo, uh, okay. Po logjika po, është logika e drejtë. Oh. Po lodra po, është tren. Po, logjika është e po, drejtë, si por nuk është po, kjo. Nuk është treni, po. Jo, ja. nuk e hasim si treni për shkakun. Po është, domethënë, gat bëj ecën është mjet lvizjes? Jo. Jo. Po në fakt ecën, ecën Ecën. Ecën, ecën. Ecën atra. Ecën ecën. Ecën me kuj. Nuk ecën me kuj apo? Ja? Nuk ja. ecën këtu në kap, ha. Ja? Ecën atë. A ja. shkarrësh ja. kë? Ka rrocëa, ja, jo. Ja, ja. ja, ja, ja. Nuk është pa, një formë tjelltinim. E pra, mos ecën. Futuron i bië. Në flutur. Jo, ja. do të thënë flasim për gjëra të mëdha, ha? Ja? Për send të madh. Jo, jo, jo mallori në Formën e saj origjinale nuk është send, pavarësisht se ti e gjend të konkretizuar popa, si send. Po ta para tani po flasim kshu sigurisht avioni për shemb. Po pa, po nuk ka lidhje fare. Po pa, po, nëse avionin e shohim në jetën e përditshme, këtë nuk e shohim. Këtë yeri e prekim, domethënë e... kur është send, kur... normal që e prek. Po në koncept, në ato vetëm po sa, në formën origjinale. Jo, nuk e prekim. Nuk e prekim, është dukuri natyrore. E shohim. Dukuri natyrore. Jo, jo. Është si punë e diellit. Jo, jo. Shum larg, shumë shum larg. Mos e shoh nga <gjana> këto tenasës. Ajo, jo më, po jo më. I <gjana> ja. Vetëm e shohim, domethënë, kur është në formën. Në një farë mënyrë ne e shohim, po. Ne e shohim për ditë? Në fakt, jo, jo. Djit, jo, jo. Unë në fakt e shoh gati se për ditë. E kam në një form në shtëpi që e shoh për ditë. Unë, jo. Fllomë hyfllomë hy? Jo, jo. Ai vjen ulberi, ulberi. Jo, po ç'ne futa tani në fundit fare ja, që një shitar. Po ku e shoh ulberin? Ka lojë të ulberin, po. Me kujdes, sepse oltasa unë e shoh për ditë. Un jo thash. Po pra, ka të bëj me në me me, me mëmsin. Ka një dallim. Po në pra, një farë mënyrë. Në një farë mënyrë dhe jo me mëmsin, realiteti me... është blendi me çës baba, nuk nuk do të shitet, se nuk është s'ka pse ta shoh. Apo nuk i përket, e përket më saktë. Ka, ka të bëj me burrin e oltës, ka të bëj me. Po <laughs> jo më shoku, jo. jo. Ja. Le ma burrin okay. tim ti është diçka që preket pra ieri jo në formën e sendit por është në, në formën e në formën e sendit, sendit e shohim në libra e ke a këtë doja të thosha pra mund ta gjejmë edhe si send më vete ose po ndonjë kukull po, kuk. po pra por mund ta gjejmë edhe në libra un e pranoj trashë <laughs> kujdes fokusoni më shumë te libri dorëm koshëm me mirë letër trashë kur themi libër çfar po, çfarë po. ju vjen në mendje kur themi libër çuna k philome, k fillon me k Ja, jo. kopërtina. Po jo, jo. Po ndodhet në kopërtinë, po. A pra... çfarë oh, shohim? Çfarë është përcaktues që është fillon me F, hir. Jo, çfarë është? Është ti, ti. Çendrot po, po, e figura. Çendrot e figura. Te florit, te figura, te po. libri. Sa ime përqesh shumë për shembull, e do shumë. Fillon me janë këto me lor i fillon me. Jo, nuk është një gjë. Është ilustrimi. Jo, jo, jo. Çendrot e ilustrime, sepse ti është të ilustruar. Çfarë është kjo që po kërkojmë ne? Që është të ilustruar. Lor i. Ëm kur kur kur Si Nuk ka, then, jo Öshtë jo. i... jo, jo, no, ja, një personaj që unë asem lodhët Pra personaj... ti e shë personajin të, ilust... të ilustruar në liber Au, po. au Oke, okay, qëndronit personaj, e personajet E lezoj gati au. se qëtot dit Si? A i që ka shkryt foto ka... Jo, ma jo, jo, jo, personaj Öshtë një personaj Po pra, është një personaj Bia të jetë fillo me pëjëri Jo, ku shështë Si që është princi, vogël Jo, jo, jo, jo. jo D'akord, është një personajit sa këtuar Më shumë A hmm. pëlqen vajzat. Dishava si, se është një tjetër për tjetër se ju vjen letra gjyçit. Ajo ka emrin Gjyçit Lori dhe është një personazh mashkull apo femër? <gjit> o zotim është <gjit> femër është. Po pra e, se. Huh. Është ajo. Është ajo për Lori, ajo që Kus? vajzat vdesin. Nuk vdesin, <gjit> është vdesin, por që është personazh për femra. Rritem me këtë lojë. Rritem me këtë lojë fryme me kukullat, hmm. Lori me personazhet. Po, po, personazh. Si kemi personazhin More. Nuk është barbarza. Dakort, sigurisht. Vajtët në rrugë të dur. Nuk ba. dhe... është barbarza. Barbie, jo, jo. Ksuk, ksuk. Ja, ksuk. Po, kaçmehiria janë barbarza kusulkuçja dhe shamikuçja. Shamikuçja <laughs> dhe ajo tjetra që hëngri ujin e çrekut. Kusulkuçja për ish. E tjona shumë dobët, shumë dobët, shumë dobët ë derisa gjete polën fillon me lëir jo është ajo që vuante ajo që vuante jo lisa në botë ajo që vuante aha është ajo pas radiove k k k kush shkon mos e majë është ajo që pastronte dishanimë është ajo që që kishte atë kokën me fasulesh mos mendo ajo kokën me fasulesh hi hi hi hi hi ha pra Wow. Sa dobtori. Po, çun oh, asatuar. Ësht koncept se koncept. E, po mos tiet blendi oh, u farën. Fa. Unë shoh për ditë totolta, ieri se shoh për ditë. Po, Pastaj ieri ndalon dhe thot, "Shiko, thotë është ndim kjo." Unë po, se shoh totash. Po se, unta ka një gocë, Lori. Po se, po shoku. Do vihte domë gocës tim sa, sa herë. Nëse ieri e, e bë këns vet. Sa mundonin gjithëshim të rritur me atë me Jerusalen sa u gjeta. <laughs> Un do kam ndu, ka t'i <laughs> rritur me me hirushën. Ka qenë ndulim i, por shumë më shumë kohë. Jan keş, ja yeah, komandë kërkimi <laughs> duket <të> e hirushës. <laughs> The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Ora s'nëndon 10 minuta yemi me klubin e Mxjessit në Club e Fem 104 dhe në ekranin e Club TV's ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbar ku do të qëndroni. Ndërkohë fjala që un dha ulta kisha menduar për sot ishte hirushja, çunat e gjetur me shumë shum, shum, shumë shumë shumë. Për shkak se na ngatrua ty Jeri kjo nuk ka. Nuk tani. Nuk është ndzimimi kot pjesë e dytë. Djalësinë ndoshta doja që të qëndrojmë në film seçi që është personazh. <laughs> kjo un sdoja atë, por tjeshë. që Ju endat me sik domethën që këtë kjo është vetëm për vajzat, kanë para vetëm vajzat. Un thashë Olta e shet, por thjesht për ditë. Po jo, s'e di se ka një vajzë i paguar dhe un nuk kam. Shumë gjëra, shumë gatres. Ju mendoni, ju mendoni ndryshe. Jo, jo. Olta gjemin një fitues përpara se të kalojmë tek Timi i radios? 807 me numrin fiton dy bileta për një. Atë duhet ule mund. Kemi edhe një tjetër në fakt që është për këngën e Titës pa po. sa të gjithë. Për këngën e ditës Altini, mm. që ishte nuk e di kush ishte. S'ka gjë, Matilda, marr tonë dy bileta për nesër në Plex <laughs> 5012. Okay, Bravo, ma. <laughs> Bravo Matilda, ndërkohë është hakmarrja e Tsunave në këtë moment. Është 1 cent fjale juaj? Po, po. 1 cent i madh. Lori kapituruar në mënyrë të çuditshme. Varet varet, varet, varet, varet, varet. Varet këtu në mur? Varet. <laughs> jo, jo, varet mur. Po thoni më sht i madh apo i vogël, po nuk është i madh, mund të mbahet në dorë domosdoshmë. Nëse më haç i madh mund të jetë sa mund mbahet më tëndese kështu s'ka. A kemi në studio? Apo mund të ketë edhe kështu. Mund të ketë edhe më të madh, mund, mund, mund të ketë po ka, varet a, pra, se kemi një varet. U bë bojë si tani. Por përgjithsisht po s'njehë, është i vogël që mbahet në dorë. Okej, përgjithsisht. A ka në studio? A ka në studio. Bravo, i rikthova me kë. Seriozisht. I rekokos. Mmm, a ka në studio? Jo, s'kemë. Mund të çahës? Mund të kjesht dhe në studio, mësë s'ka një gjë. <laughs> Tani, ti mos nga trokot, lori. Njeri, po jo, mund të qahet, por forma... Ka, ka. Ka? Ka, ka. <laughs> Kërma tjede? Ka, ja. Ka u cuku. Së shmë material. Tani, unë përme... Mund të qahet, një në këda. Jo, këda, ja. jo, nuk këdhëm në këda. Këda, jo, nuk këdhëm në këda. Këda, jo, nuk këdhëm në këda. Këda, jo, nuk këdhëm në kë E merr në studio. Nuk është se s'merr në studio. Pastaj sot ke nuk marë ka. Studia, po ka marrën njëherë në studio. Po me kë? Kë dha? Oh, hahet. Jo kë dha, jo. jo. Hahet. Fillon me kë, por nuk është kë dha. Jo, për të ngër nuk hahet ato. Ajo gjëja që ne kemi menduar. Tanë kë dhau nuk ishte. Kë dha? Jeri po, dhe vazhdon? Më. Jo. Po tani është. Po. Këdo apo këdo? Këdo apo këdo? Këdo. Po. Këdo, po më nuk është gërmetret. Un mm. un jo, unë po më, sikur kur pyeta për çarier, unë po mendoja për komendaren. Ja, Komendare, jo. Ja. Jo, jo, jo. Okej. Okay. Por ç'i ka mesazh? Tanë, Lori ti je të sjell vetëm një herë në studio, një gjë e tillë? Një rastish kisha disa, po nuk është. Ekë bazë për bazë. Ekë para sy disa, po. Ekë para sy Lori atë fati fillestarit. Po, edhe te gocat. Jo, A ishte intuita ti, nuk e kam di vetë. Ja, kënë rat, kënë kësiran kot, ose jeri nuk i, i gjit kot fare? Jo, kot jo far. nuk i ram kot, se unë shpjegova. Veolta ja futi kot ajo. Dgjaja, dgjaja, mos fol kot tani. Ashtu <laughs> që folur thot fare. Logjika ime që pyeta ishte te komendaria. Po pra Pasaj, jeri, po. Amanda e kam sjell në studio këtu ngatrova. Te logjika jote jeri që pyete te komendaria gjithë të dy gërmandër para, që ishte kot pra. Kemë në shtëpi Ky Sandy. Si Haj të bëjmë check-up, po kemi, në shpi. kemi kemi dhe në shtëpi. Kë uh, o edhe vë, jo, jo, jo. po, mund të çaj. Vë? Jo, jo, kova, kova, jo, jo, jeni shumë larg vajza. Ku mbahet në shtëpi? Është në shtëpi, mund ta mbash kudo, deri kudo, kudo mund ta mbash. Mund ta mbash kudo, po është. E mira do ishte të jetë në kuzhinë. Është për chef. Po, është i nebojshem, është i domozdoshem është i domozdoshem Për të gatuar Edhe, përgatuar, edhe përgatuar, mund për gatuar Edhe për gatuar Edhe mund të qahet Jeni sigurë për këto Jo, thamë që forma Edhe mund të qahet, mund të qahet Jeri Për të qahet mund të qash Do më thonë është diqka të iltate E mirë a dhish dhe mund të qash E mirë a është mund të qash Se po e që të që ndonë E mirë a është mund të qash ë Çka? Është si puna e qesës orizit. Po po, e kuptoj. Ajo hapet, po ti edhe mund ta çash. Po më mirë do të ishte ta hapësh si që hapet oh, normalisht. Ai është i madh. Ai je, ma, je gjigant. Mm. Je je i madh. Po nëse dalim nga studio kemi më të afërtin te Isida. Ja, ja. I sidën, tani i sidën është të mira të hapë është shqapë Nuk është koshi? Nuk ka lidhje me i sidën, jo, jo, jo Po jo me i sidën, jo. more <laughs> jo, no. No. Oh, <laughs> tani, tani. Materiali është i butë quna, apo është i fortë? Pani jo kene edhim që i sida ka afor një koshë plerash, por jo Nuk jo, është jo, asë as, i sida, asë koshë plerave është material i fortë, apo i butë? I fortë tjerë I fortë është i fortë I fortë dhe... Ko, që është kjo? Nuk kam as ide tani. Ja, që që o, ka një lidhje dhe... me ushtrin. Ka një lidhje me ushtrin. Dhe jo vetëm, në rast këshillohet ka... që të Këtu e gjeta tani. Po pat në... lidhje me ushtrin. Zakonisht filmat apokaliptik ne shikojmë që një Cop, cop, cop. Cop. Ç'është kjo? Cop, jo, jo. Po bure. Po bure. Jo, jo. Siu çka ka koburia tani shikojmë. Kjo di una man veçaria këtu është për natyrën. Okej, të jap një ndim. Mm, Jemi në ndim dori se mbareve baza. Me rezervat e ushtrisë. Ka të bëj. Okay, Kon kon. Esaktëri. Kons. <laughs> Kons. Kons në sund pa shtrëpë fundimisht ka, fundimi. ka, ka <laughs> pesh kam mishka ta, <laughs> <Jërndriška>, ka fasule <laughs> <Emirati>. ka misër <laughs> <Chahet, to head, laughs> uh, to uh, e merrahet jahet thyhet tatohet misër e lëndini tha mirës mos ta çash ta, ka lënë në këngë se di se jam tani për punës oldan qyse nuk ke për shembë vjetin e dhur po, po, për ta hapë ti dreda. mund ta çash me kaçavida nuk e di se më çam mund ta në rrethana po siç e kemi bër po me dhëmbë me dhëmbë Përsh me zëmë mëj, se i le zëmë bëtoqë E akë shu i qajnë qërnat, me zëmë 0-6-9-17-22-22 Klab FM 100.4 Ora është në 90 e 35 minuta, jeni me kluvin e mëgjesi në Klab FM 100.4 dhe në ekranin e Klab TV, falim diri për fotot. A tërje, dhe herë të tjera, në e kemi letzuar, e kemi diskutuar, që psikologët kanë dalë në porfundimi shë mania nga selfie, është një sregullim mëndorë. Me gjitha to, në lidhe me këto... Psikologët shumë. Pa, psikologët. Jan mbledhur sërish psikolog nga vendet e ndryshme të botës dhe e kanë kategorizuar apo identifikuar ë në tre nivele këtë lloj rregullimi mendor. Në soi par... më sëmendeti, këto botë fundit kanë filluar të bëjnë shumë selfie, po ti e shikon që un jam në rregull. Tani do e diskutojmë këtë pjesë. Më i thjeshti <laughs> nga çrregullimet, që është niveli i parë fare. Ja, <laughs> çelsoën <laughs> rregullën. Atëherë niveli 1, që është niveli mm. më më i lehtë po e quaj unë, i çrregullimit mendor, bëhet fjalë për personat që bëjnë foto, mm -hmm. por nuk i publikojnë në rrjetet sociale. Okej, okay, kjo, kjo është kjo është një... pozitive. Jo pra. Jo, -të e pjern... të gjaja këtë të rregullimit me dorën, do lidhem me Selvik. Po kjo është më kjo është më pak e keq. Më më më e buta po e quaj kështu. Ke të fshija ato mia aty. Ktu dhe un, le të themi. Po, se ti do i bën, por nuk e publikon. Po, do ta them edhe un dha, edhe un futem këtu, kështu që plasa. Prit, se kemi edhe dy nivele të tjera. Niveli i dytë, që quhet akut. Mhm. Jan ata persona që foto. Akuti do të thotë <laughs> <K -të laughs> <K -të hyon, laughs> Me një herë, së më mm. praqë, duhet shkosh mm -hmm. me një herë të vizitorë. Betëm <të> ultra kortenit. <gibet> Atere, kur bon, jo më pak se tre foto apo tre selfie në ditë. Jo më pak, mm -hmm. dhe më thë më shumë se sa trejbi. But... Jo më pak se jështë. E... Po pra, jo më pak se tre -3. foto në ditë. Po pra, në bit trejbi. Në bit trejbi. Në në tre e siper. Dhe temi që e kudet Orgesa. Të gjitha këto i bëjnë dhe i publikojnë me një herë. Po pra, Orgesa i bënë dhe i publikojnë. Ok, orgesa hyn tek pjesa e katërt. Te e dytë apo. Nuk e di nëse orgesa po dëgon dhe mund të vijë edhe për në, në pjesën po e katërt të pjesës. Pastaj pjesa e tretë është Unë kam dy or çdo ditë. Ti e di mirë. Spoh. Këtë pjesë. Ok. Niveli i tretë dhe i fundit është kronik. Kronik tu pastaj ka organizesa për shëndet. Tu duhet të shruar vetëm në ato lumen, sepse njeriu ka organizesa të katërtën dhe të tretën, është midis në, në ato limitet, po, nëse te limiti i dytës dhe në prag të tretës, thuaj aty. Po, si ngjëre teatret apo thanë të tretën. <laughs> njeriu bëhet i varur dhe bën aq shumë foto gjat so, gjithë ditës, pra gjithë kohës. So, pra, Do të themin që ka njët, 24 orë në 24 orë, nuk bën vetëm selfie. Një në celular. Dhe e bukur është që mund të bëj por shem 100 po them se u nuk e di. Po po them, bën njëshin selfie dhe ripastaj i studion. Po i shikojnë ka dal mirë atje. Si duket hunda atje si beshtyrë. Por gjesa i publikon. bën edhe i nxier. Nuk mm. nuk i studion. Po jo të gjithëve u ndodh kjo. Domethënë ka nga ata që bëjnë shumë 24 në 24 dhe mposh i hedhin. Që është niveli kronik. Jo, është uh, po kronik te kroniku. Dhe ka nga ata që bëjnë më shumë se ç'duhet dhe pastaj bëjnë një lloj selektimi, por që prap është një humbje kohe te fundi, të po prajë po ka se logarit fare kohë më mm. kohë ashtu ne po tani nuk e di ka mundsi po kjo për shembun nëse ti bën një selfie eri jetë niveli i parë domethënë të të të i buti të i buti për të thënë jo mm. të i buti dhe i bën setin dhe <laughs> ti studion për ta parë nëse është mirë apo jo për ta hedhur kap 103-in apo jetë i pari kësaj faze parë ë Shiko, se ne nga njërë e bëndë të, njëra duhet pjot, nah, të themi qëpë Shiko kur e bëj sefë <laughs> nërë <nuk>. <shumë, laughs> <laughs> <ma bëj laughs> Për shumë më pëjti mu ku je un dhe unë sa -se -se të rritë shkurin me fjallë O bëj sefës edhe dërgallë Në më të qatë flasë, bëj foto vetës, selfie edhe njësë Dërgëtu jetë i pari Në përmjetë background nërë, jetë i pari lënë Në përmjetë background nërë, këtojtë ku jam Ta. A, Tani ten ten. prit prit se Kres, kam një pyetje. Çndrojm pak pa këtu, më që po e diskutojmë këtë pjesë. E bën me çdo njeri këtu apo me një njerëz specifik? Me po me grup të afërt, sigurisht, <laughs> të me një rresë. Pra lë, që ti jesh dhe i besueshëm po të them. Merë drejtori dhe i keni foton e vet. Lori kanë përshtypjen që e bën më shumë për të qenë i besueshëm, që sikon se këtu janë vërtet dhe nuk është se po them se jam diku tjetër. Ti jesh më duket vetja më fani, më i nd, më shumë për këtë gjë. Je në haj për natyrën. Po ashtu po. Kusht se njerëzit tjerë pastaj që von cells. Having i bje pak rëndsi ka, jo si Lori pra në rrethin e ngushtë tam. Po çiftohen, publikant... shpërndajnë. Këta fillojnë te niveli 2 deri te 3, të, i bje. Tam. Sheka, mm. duhet Q të seriojmë di një gjë. Po që vërtet janë dar, të ngurtë këto. A ku luajmën? Jo, ti quhesh fillestar. Niveli bazik. Niveli i parë. Do të thoni beginner, pa, beginner. Kjo <laughs> po, është i parë rrezikshëm. I parë rrezikshëm po shoqëron. <laughs> të treja të treja nivelet janë shitçuese, nuk është se nuk janë. Po pra janë po varet, vart... pavarësisht se kanë bërë këtë linë ndarje. Është si puna im, janë aq afër njëra tjetrës sa ti nuk ka rënë të kuptosh uh, jetë tek e pari, niveli po i parë i dytë apo i tretës, sepse nuk ka ndonjë dallim shumë të madh nga njëri tjetri. Thjesht i bëhesh i varet dhe kjo është. Do dallin ka eri, unë të thash. Është fiktive pastaj. Shi po të hapësh celularin e dikujt. Mm. Ëh. Çu mund të jetë edhe afër ose larg nesh. Po. Në këto momente. Ëh. Mm -hmm. Po për e bje që për shumë, që, që të të cullari unë të qikosh një ose dy pra, foto selfie Pra, ti quesh problematik, ti ke një për... problem edhe kur e bën sensin dhe nuk e publikon <laughs> jo, jo, po, po të dritojnë në të lësensi Pra, edhe nëse ti bën selfie dhe nuk e ndanë me të tjerët, ky është një problem Ja, po, ka është problem Po për shumë, Se, nuk, e ti ku më da bën selfie nuk Nuk e vet vlerësim të... Pra, pra, në e për në e për në e për në e për në e për në e pë Dhe ne pa sjusat reja tham. i vë nxir foto për të parë Oke laim këtu është ajo po bidojnë, për të parë se si duket se kan bërë vetëm në, në, në rastë po jo mer, jo bidojnë. për të jo edhe për ta postuar nëse e poston kur ke mm. një gjë të re për të thënë po jo fytyrën tënde në pozicione ndryshme nga jo, tremb dit jo, këtë këtë tham neve këtu është rast i mirë ndërse sot Altini u nuk bëj foto po kaloj kamerën nga ana ime edhe vetëm shof Se se si, si, si më rin syjet më këra. Po se si një form beginner e ja është kjo. <laughs> Sheka të gjithë janë të varur, loj. Fakti është se të gjithë kemi shker, një telefon. Pastaj versionin sher. <laughs> Pastaj bëni. Fakti kompunis. që kemi të gjithë një telefon <laughs> inteligjent me vete dhe që e kemi uh, pa limit internetin, normal se do bëhesh, uh, bie shumë kolay prey kësaj gjëje, ha. Do diskutojmë. Njerëzit janë të 2/3 sunt pak janë të kjo fazë e parë. Është vërtet. Megjithatë, nëse do pyetni nëse ka një kurë se si të shpëtozh nga kjo, shkencëtarët nuk ju japin si dot një kurë, duhet që ta gjeni vetë atë. Po është i celular. Po hi celularin. Jo të mbaj sonarin po Dil për vrap më? Ha. Edi çfarë është? Te fundit. Dil jeto... dhe jeto po pra, dhe shijoj zgjat. Se duke bërë selfie, vende pa vend nuk e shijuar asgjë. Po kur jeton s'do i bësh një foto? Po për foto, po i bërë fotose, i bësh një share. Po nëse ka, edi un jam shumë dakord me bërjen e fotove, mëçi po e diskutojm. Por nëse dikur diçka të tërheq vëmendjen se të bën për të qeshur, diçka është shumë e veçantë dhe që të ngelet në memori, atëherë ti mund të bësh një selfie, jo? Unë nuk Nuk jam kundre akse gjeje, po fakti që ti bën selfie vazhdimisht në çdo hap që bën, në çdo lokal që shkon, me çdo njerëz që takon. Kjo është problem në vërtet. Kjo është problem, dhe është problem, problem serioz. Jo akut, po është ai i fundit, kronik, kronik, për senatorin. Jan dami edhe këtë pjesë. <laughs> The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Mm-hmm. <laughs> që çunat kishin menduar ishte gol. Kush e ka gjetur Ulta? Ja një moment. Kemi një fitues? Okej, ndërkohë që unë dhe Ulta kemi rënë dakord për një fjalë, ju bëuni gati për të gjetur se cilën fjalë kemi menduar. Atë fitues është Ariola 013, mbaron numri, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Ariola. Jeni gati çunat? Lori? Po, po, gati. Gati. Gati Jamiri, jepini juaj. Ha ha. Ja. Ja. Nëse send? Ja, nëse koncept. Ma bui konceptit është gjë pozitivë, e? Poze negative nuk mund të themi. E bë njerë ju? E bë njerë ju, nuk mund të themi që e bë njerë ju. Êshtë, dhe më thonë, pjesë e naturës, e bë është dukurin natyrora. Përfshihet, ja, përfshihet njerë ju. Përfshihet njerë ju. Përfshihet, aske nuk është... Në temi i ka vën e mërin, ose... Po... Do më dhe është si puna e politika, përshamu. Që një rio përshjet në politika? Ja. Jo, jemi larkë. është diska... Me natyra, të... Që e jeton një rio. Që e jeton. Si puna e dëshires, e dashuris? Ja. Ja. E jeton në shtë vit. E jeton në shtë vit. Kilo me përshimet verore. Që e jeton... Por mund të... Ja, por mund të bësh përshime. Por mund të bësh Po, mund të bësh. Edhe dimrore? Ose për tisa sh pushim. Pa, ndrejtë. Shashp? Qëfer më selurit? Dim, dimrore? Jo. Ja, mm -hmm. ja. Janë fetare si pushim? Jo, ja, asë fetare si janë. Asë fetare. Weekend? Jo, nuk... Qëfer? Mm -hmm. Po një i til ka weekend. Pa. Ote ju kanë dimuar? Shumë. So, so. Një i til ka weekend? Mhm. Mm Këshu ishte? Pa. Uh, ka weekend? Ka weekend ka muaj. Bravo. Ës muaj. Po. po Ës një jo. Loj, është një muaj një në veçantë. 1 prej muave në veçantë që kam. Bravo, deri bravo. Po tani gjithë muajt po, përse? Gjithë muajt kanë një diancë. Po po. Ës të thon, thon me b, thon me b muaj ose me r? Jo ja, jo, ja. ja. muaj Ramazanit. Jo, ska lidh vetë. Jo, është muaj në veçantë. Jo Lere, okay, ka weekend. Jo, atëre bëhet fjalë për muajin që është muaji që është më i shkurtri. Jo, ja. ja. që ka dhe ajo. Ah, jo, ja. ja, okay. mos u lod. Ju ja. ka weekend, hmm. është po për gjatë pushimeve verore, po them un. Ja, jo, mund të marrësh jet këtij muaji, mund, mund të marrësh edhe marrës pushime, përshime, pse jo. Po fillon me g për. Jo, nuk është gjur. Jo, më Lere, Lere, atëre është k. Fillon me v, fillon me v, fillon me. Ja, jemi me radios, shëvrisni mendin. Çë, çë. Pate. Çao, çao. Ne mëmë nga që aktualisht, po pra, sht aktualisht muaj ku jemi. Bravo, bravo e gjetur. Të gëni lodh shumë vajza. Atëre unë ju <laughs> lodhët pak më thën drejt. Unë me datë 20 qershor iki dhe kthehe me datë 27. 20, mund davorta? Jo, nuk mundesh Lori, më që do, më që do live ha? për gjithë. Urdhro, ç'është kjo surprizë për për fundit të qershorit për një pushim. Êh, është të drejta jote, Lori Duh, Po si është si si si të kjoj njoftim Ikshë i momentit fundit Duhet në thua është fillimisht ku do ikësh, Lori uh, na Që ta mendojmë pasaj në do ikësh Apo ja Jo, një sekundë dhe njërë hmm. kjetër duhet përës Mundëm të ikit ashtë i unë një avë Bëhet <laughs> të ikit unë një avë Po bëhet me, Lori, bëhet Leja jote është Po mos gënje pra të thytë vë vërtetën Sepse më thu, mundë ti mundë merët dhe në që ai kuqë s'merrë do të çesh mund të merret Lori si ka disa që e marrin Lori ti në këtë rast nuk mundesh ta marrë po përprasoj të bëjse <laughs> <O mi prasohi, laughs> si merre Lori merre apo Lori ta marrë <laughs> nëse do Lori mund ta marrë që un them po nuk gusta më pastaj hë e shikoj po, <laughs> apo jo <laughs> <laughs> <Për> lori, <laughs> po uh, Lori nganjë po gjithmonë a supozo Lori tre po i morë ta kthej blendi Lori dhe pastaj ikti po this is club fm 100.4 Ora është rreth 41 minuta që jemi me klubin e mëjtesit në Club e Fem 100.4 dhe në ekranin e Club TV. Mirëmëngjes Altini, Holtës, Lori, Jessi. Good morning, Jessi, Lori, Mirëmëngjes Jessi. Jessi, nuk po vjen. Oh oh. Çfarë nuk të vjen, po? Qita them mirëmëngjesin atë internacion. Po pse? Po nuk po vjen. Provoj një herë. Ja ja, nuk duke provoj. Lori, mirëmëngjes. Nuk e pra <gjën> mirë. Dua t'ju tregoj edhe një herë anagramën për sot është kan sipare. K A N S I P A R E. 069 20 70 222 dërgon mesazhet tuaja pa haruar të shkruani edhe emrin për të qenë fituesi i një ore nga 10:00 deri premium watches. Çka ka ditë që po qesh? Jo jo, ça po shikoni ju të dy? Mohabet, mohabet shefi. Tamam. Asnjësti kemi mohabet halli, me thënë drejtën. Halli ti kemi lënë shtëpi sot. Falëmirësisht. Nërgore, Lindi ka kërkuar last night nga Pavdedi. Ja ku e ka direkta. E ke vendosur, e? Mm. Ja i pa parë. Mm -hmm. Përsa e do bëjdo unë një kërkesh në të parë, e? Pa, që kërëm dhe njështë të duket. <laughs> Kushe? <laughs> Falim derit, Olta Luta, Kam dhe uh, nësuzet në shpi 069 27 222 është numëri për kërkesa tuaja muzikora Ose mund të vindhimi faqen të facebook.com Praksion të lupim qesit Aderi duha të ju tërgoj një historie të për dhe këmë Një pjeri Colorado, e po kur se fall të më shumë sheshtë duhet Normal <gjë> O, ka qesharake duhem sot no, Jam qesharake Më bëndë të dhë ndje mirë, Olta Nuk do të sot që je, qesharake Sot s'kam dhe nëndë një që mund të <gjë> Femera kontse ajim zinxhirin. Do të deri të sherojmë çmuhabet, pastaj kalojmë tek uh, historia në Colorado. O, po po. Je vesiklet këi i ri. Jo, në këtë moment është Olga të rrihet në klubin e. <laughs> <që> kam kam veshur <laughs> një t-shirt pambuku deri në gryk, edhe nuk është se duket dje, e kupton. Hmm. Ja, më mirë, si mirë veshur. Nuk është qërë, por. Ja, e shqepur. Je i sigurt se na bëj. Sigojmë me kujdes. Ja, na duket mirë. Urregullove tani? Po. Okej, faleminderit. Andër, një kamariër mm. në. Aulta <gjë> <gjë> <gjë> ganisa... <gjë> <gjë> <dhe shmir> tani se se kanë parregulluar të fundin. Okej, dihet mirë tani. Sa ndale? Do të rrivi që të dalë të futet çik brenda kësaj. Ai lorit. Ai lorit është. Ai çiq. Po mos ngatroni me njëri tjetrin aman. Çi ka usëm historinë e lëm për më vonë. Alti, men çorapët. Rregulloni një herë, mobilizoni. Ke vesh çorape sot ola? Çfarë ke bërë shumë ekollë? Uh, Ta ngrej këmë bërë? Po, se yes, duajshtë Jo, se në të ngrej dotë Mjerë, vetëm rëgdu lagu Qetë të zahu Dë gjë dhe këtë këmë gëmë Palim dhirë Për sëndesim edhe kursis të që i kështë Erlim dhirë I couldn't even get an answer This video personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Gimni për pjesën e 32. Mega treno. Mirëmëngjes, Gjeza. Bravo. Kush e ka gjetur? Arbri 580 i baro numri fiton 2 bileta për Nacineplex. Bravo. Bravo Arbri. Bravo, bravo. Bravo të lumtë. Këngën e radës kush e gjet? Po, është sakt. All the scents. Yes. Lachiboyz Lachiboyz Lachiboyz Lachiboyz Êshtë e Joni, 613, në numri fiton 2 bileta për në Cineplex Bravo, Jon, unë kam gati këngën tjetër Edhe kjo, ka nevoj për shpejtsin, nuk është e për shtirë 0619-271222 Dë gjojnë Nuk të gjë, dëritani. Dëritani së të dësi. <laughs> Kjo është intro mdukët. Për në lejë i një minutës e... <laughs> <laughs> <laughs> Prise, nuk po, po, po, në për nkesh. Nuk në për nkesh. Ok, po tani? <laughs> tani të një? Shqik se referën. Tanit sot gjë? Tanit po, tanit po. Na, na. Na, na. <laughs> Munda këndu është pasaj Olta Munda luem Kur da gjem 0-6-29-27-22-22 Wow Ju të dy jeni intonuar shumë këtë e mundin E, nga shërin bashkë shumë fakt e da Së të mos, kur vesh funda Olta jemi shumë të intonuar O, seriosisht? Po, si ndikon kjo Altini? Të Altini, të Altini pra pasaj Kur vesh streqës të nëjë pak Titulloria, nuk ka ndonjë ndikim. Po jo më. Ma... Hm. Nuk është se kena këmbë. Zakonisht i ktheve kurizin Lorit se duhet të kthejmë kthe galtin i tërkohon. Ashtu është vërtet. Ashtu është. Nuk ta vares shumë sa duket atë Lori. Jo se unë përfitoj vetëm kur zieën. Çikten kurizin. Mirë, Altin, unë do. Kemë menduar një fjalë, nëse ju jeni gati, nisim shë radiom. Wa, ju sipërfenim haku. Po neve prap jemi gati deri. Njërësha radio, lështëja i që vendosë të jemë të kundur vajzave në kërkim të një fjale të vetëne. Jepi një quna. Go, go, go. Haet. Ja. O të ngërëtësheni qështë. Êshtë koncept. Koncept në siguri. Teknikisht. Teknikisht. Teknikisht koncept, ku ku trashën, nukë më. Edilërë. Êshtë dukurin naturore? Ja, të mamë. Ja. Êshtë ditë shka që e bëj njëqë. Dukurin nj nuk e bëj njerzit o e ke ose ke o diçka ka mësuar është e lindur domethënë është e, e, ka... e lindur është si puna talentit po bravo Lori është tani uftillove më duket ë duke po jo po jemi të talentë kemi afroja <laughs> jo ja, jo ja, ja. ja sa e ja. kanë me shumicë zjuarsin ça se kanë fare jo ja kanë me shumë ja, ja. kan. të zjuarsin ça se kanë kujdes po të zjuarsi e mia është një prangu thjesht kujdes me fjalët fest Lori ç'ka të bëj me me me teknikën e të folurit me mënyrën me elokuencën e të folurit jo jo me zjuarsin po është fillon me i dhe është bravo uaj jetë është <laughs> dhe është aftësia për ta kapur diçka me aftësia për ta kapur kap për ta njohur me... sa më pëlqen Lori kur Aja. e gjën diçka kur madje të fillon edhe e nxjerr gjithë zërin që ka brenda bravo Lori ju duart turkitë për dorë e gjeta bravo, bravo bravo bravo bravo bravo sa sa zjat janë tamam sa zjat tre pyetje po ju lum çuna oh oh bravo Lori bravo Të lundë, Lori 0-6-19-20-7-12-2 3 sekunda zjati Bravo, Lori E ke i në shumis Ok, Lori, u në sëhem Lori, tani mund të përshëndesës gjitë fansat e tu Jepje është momenti ytë i lafdis Ollat që Ollat që bra Ollat që bra Ok, ok O sa fa sa me ka dhe këllë hori Uff, në lodhët <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Më pëllë më pas La sumë darë në ledhëri shumë një papar O më lërri, thua i ditë që kanë Gjithë <laughs> uh, bore <laughs> This is Club FM 100.4 <laughs> Në po, kemi okay, fituesh për të dëmëmte Lidhë me shara dy në ton Po, inteligenza ishte shara dy Bravo Në oh, më bëllë është Kozmaj 545in baron numëri fiton dy bileta për në Cineplex Bravo, bravo, bravo Bravo Kozma Po, këtu këngën për para se të kalujm për për pjallet sunëve E gjeta? E gjeta E gjeta E gjeta E gjeta E shtë një vazër që e durë zhëmë E shtë dhe këndojme këtu bëzë E vjë Altin Po, bo gati jesht, dhe dhe dhe mund gazi botu se kështi Këndohet për dëshem Me që po këndohet, bro <laughs> Ti e nisa me kong, dhe unë thashtë të ti kishe me qef, pra ndaj Të dhash mundësin Farim derit jeri, shumë farim derit, por nuk mundan <laughs> <laughs> Kam probleme me <më> korden lartë <laughs> Kapën më poshtë <laughs> <laughs> Po ja, po e kapën <laughs> Atërë fjuqis, 2.67, imë bërë nëmëri anës, fiton 2 bileta për në Cineplex Bravo, bravo, bravo, atërë Doj gjojmë këtë tjetërën mm. Dërgoni mesajët në 06-79-27-10 A që kjo pësimi efton A mund të gjymë pas pakse? Hezo Stop <gjik> Atere, jemi gati për kësimin e shradio Jemi gati për shradio me kësimit tjerit Jeni kna i qurë madhjel duke e menduar, Laura, menduar. dhe stëpanduar Lorë, e mba në të bejo? E mba në... Se dy e er e mendum, i ke a unë harroje, tha, këtë kishim Pasa <laughs> pas i ke a unë të harron të Lorë, i ke, ke a unë harroje, e gjelëm Tani <laughs> mm -hmm. <laughs> e ndat mund janë, për fundim e shtë E kena mësu me logik tani E shë fjalla juaj... Jo... Hahët... Jo... Preket... Prega-te, tecnicista, pô, tecnicista Estou para a exémena Os almoçam sair e não temos a Nenharia este Budalá? Olha, temos que dar pregas de Budalá Poder-se meter, irmão Pelo menos, deixa cá Diz-te que eu mencionei os Budal Não mas é isso, Alten Aterra, hoje diz-te que não se abenharia Eu nunca abenharia Hoje não dia assim É bem cáfes Eu acho que não dia assim, às cáfes, para saber Do të thënë, tani mundu at fare, ç'është kjo gjë. Si te teknikisht e bën njeriu. Me <laughs> teknikisht teknikisht gjithsa teknikisht, Lori. Teknisht e bën njeriu, po mund të themi është një lloj cilësie, më thonë. Është virtyt. Jo virtyt, një lloj epiteti Me më virtyt është shumë aq. Është i dhunti, çka ka njeriu. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja më të skeshish. Na ndajni mendin, Lori sot është virtyt, Altini yeah, sot nuk yeah. është. Po, pra. po. <sharpat> është një lloj epiteti i eri. Virtyt është gjë e mirë eri. Epitet pra. që i vendoset njeriu. Qi vendoset dikujt kur e shikon që ai është i tij është i mirë apo i keq si Jem. e bëhet? Në përgjithësi është negativ. Ose më themi i pa aftë. Mund të themi të tillë pozitiv nuk ka. Nuk ka. të pa aftë. A i pa? Piknik jo, është jo, jo. nuk ka. Uh, Mos është e kundërta e inteligjencës? Jo, nuk ka të bëj. Ka të jo. bëj me mendjen e njerëzit. E kundërta e inteligjencës, kush është tani Budavava? <laughs> e vërat, do lomad. Et lutem. E vërat. <laughs> les më fjalën atë. Ti e the, unë nuk thash gjë. Dy herë më shumë dy herë. Tani ka të bëjë me mendjen e njerëzit apo nuk ka të bëjë me mendje me mendjen fare? Jo, përfshijet edhe mendja, por më shumë se sa mendja. Ka të bëjë më shumë me sjelljen, mendoj. Siel, a, a, sjellja. A, sjellja. Është. A, a, a, a, a, a, a, a. Ar. A, ar, ar, ar, ar. Jo. Arogan. <laughs> mund të themi që është momenti i parë që jeni më afër, por mund të themi që Po nuk pa, fillon me. Jo nuk flomam. Po nuk tani është arrogancë. Dhe shi në Më bë fillon, bro? Brutal, as brutal. Edhe afër. Ja afër. Shumë afër. Kto të butar me hë fillon? Po do më ditë. E gjenë yeri. Ku dësh yeri. Har. Gjithsesi e pituom. Harlisu. Po keni komunikim jo të mirë me njerëzit. Ah, okay, okay. Har, har. Bravo ti, bravo. 0-6-19-20-7-2-2-2 Drëgonë mesaj dhe tuaj A pa haruar të shruani dhe emri për që fituaj A i dimit që na ty Jo lori, nuk e thamu Se samë. dhe përpesi momentin e bravos Bravo? Ta. Bravo për të <laughs> Ta një bje bravo për mua Bravo për ne jeri Që gjithën të fjarin që ishta që është vështirë. Oh, oh shumë vështirë. Një, djë, tre, bravo, tësuna, jeri, e vështirë. 1 2 3. Bravo Tsunaieri, e ke di radhën. Bravo. Po ja, si si si u qesh. No, <laughs> lori nuk u qesh. Bravo Tsuna, bravo. As, na aslo formën e qesh të Lori. Ti do të më ndihmosh ti, ë, të lutem uh, të mbasë ndryshon situatën. Ë, uh, bravo Tsuna. <laughs> <laughs> ja. Bravo. Bravo Lori. Bravo. Bravo, <laughs> Gene. <laughs> okay, okay. It's fair to jump, Daniel. Oh, what game I prefer? I lost a new LP. When you get older, playing a scene, when you remember all the days. alities the best music the funniest shows this is club ff. Ora janë në 38 minuta janë me klubin <laughs> e mëngjesit në Club FF. Çfarë bomba e vet. Me qeno Lori e ftohur apo ishte thjesht një moment soft ndryshimin e temperaturës që ne davon në teatër. Lori nuk ishte pyetje, ishte ishte fakt. Lori eftof Ai që fort ishte të shtima e Lori ca utrejnë dhe lërta Jo utronë bapo Jo u tronë bapo Flo këtë për pjetë fa fa fa fa fa fa fa Rapide erdi Rudi me brafa që ndodë Të shtima Rudi Mirë, un po le djoja diçka një lajmë nga KlebFM.Loh Ju edhe njështë në momentin kur transferohesht mm, në një shtëpi mm. të re, është emocionuës... A kam së... në sitë kjeni, më në shratë ollë? Që keni mo, që keni... Po, vështëm... Po, vështëm... I vetëm në shtëpi si, si të duket... Si jeni në privatu, se t'ishtë në shtetë ta shifnit... <laughs> <laughs> <laughs> uh, në privat, uh, me mikë, në shtetë... Pa mikë... Hmm... A tëre, si që po ju thosha, momenti kur transformën është eh? oh, pa, pas i si ke marrë një shtëpitër, e? A, duke me lehas njëre, e diçke, pa shdo në juvej, pa se ove zhërënë. Si që të e kërën e shtëpisë rëjëri? Jo, ja, se s'kam dërmonën për të leta di. Sërënë i herë të tre, pa s'ajnë. Sa arbut që jo altin. Kjo ishte shpreja ajo, shërë radio e quna, vë? Êshtë e një di fitohet, 738, imbaron numër, fitohen dy bileta Bravo. për Daniel, të një të falje duke vendosur, se më huton fare me ato tinguit misterialës që vendosë. Jo, unë njeri kam duartë lartë, <laughs> së për vendosë e asje. Në këto momente lartë i ge, po shparë si kishe lartë. Pra, si që po ju të regoja, një qiftë i re, kam vendosur që të marri një shtupitër, dhe ishën shumë të emocionuar, sepse shpja e re ishë uh, shumë e bukur, mi një oborë, mi aftu e shumë por janë uh, surprizuar në momentin që kanë hyrë në shtëpi. Po pse? Në Bronx të New Yorkut u ka ndodhur kjo histori sepse në momentin mm. që kanë hapur derën kryesore dhe kanë hyrë në shtëpi, pa? kanë ndier një erë shumë, shumë të keqe. Po. Po. Filluan të kontrollojnë çdo cep të shtëpisë dhe në dollapin e rrobave kanë gjetur diçka të tmerrshme, që është kanë gjetur një njerëz të vdekur. Jo, ja. mos Mbi, kanë gjetur edhe një letër të shkruar nga personi i pak çdyshohet se mund të jetë vrasësi, ku ka shkruar vetëm më falni për erën e keqe. Kaq. Oh my god. Personi që ka ndruar apo që e kanë vrar është zotria që kishte marrë më çera këtë shtëpi, 64 vjeç, që e kishte emrin Sydney Harris, por nuk dihet arsyeja pse është vrarë kush e ka vrarë, policia ka filluar të bëjë një hetim në lidhje me këtë vrasje. Uh, madje uh, ky uh, pronari i kësaj shtëpie vendosi ta shesë shtëpinë sepse 64 uh, vjeçari që e kishte meqira ishte zhdukur një ditë e bukur, nuk ishte paguar as uh, një gjë, as fatura e asnjëta. Ky 64 vjeçari ishte ai që vdiq. Po, dhe nuk ishin kontrolluar. Ai ishte na ti paguan ta? Do po, normal se ndodhi i ndërkuan në dollap. Do Por një histori e trisht që nisi me një emocion të jashtëzakonshëm për çiftin e ri të sapo martuar. Një histori markuar, e trishtirë që na solla vetë në këtë ditë kaq po, të bukur që, në të. Po dukej dukej sa humor i që ne kishim na cekletosur shumë mirë në lepa fjalë. Okej, okay, japim fituesit. <laughs> ja yzylla. <se> nuk... <laughs> Lori, <laughs> Lori po <laughs> mba Lori, Lori, Lori, Lori. <laughs> Oshëndetim me paralajmërim. Bravo <laughs> Lori. <laughs> Un nuk jam i parashikueshëm, Altin. <laughs> kjo është. Paktën për të shtimin. <laughs> yeah. <laughs> <Sëndet. laughs> ja. Opa, erë vërtet. Oshëndet. Faleminderit. Atëherë, japim fituesit? A çfarë dikaj? Ë, ku e Lamiri? Ai ku na mbeti vaj vatan e mirë në billetë vendet. Kush ishta? Kush ishta? Ishte kjo që nga e fundit, e dëgjojmë. Kuljo. Gangsta Paradise. <laughs> Yeah. Kushe ka të një pari? Oni 6, 7, 4 i mbërë numri fiton 2 bileta për në Cineplex Bravo, Oni Po, është e radion e qunave? E së anë pra Just Et. me e mën të emrin Oke okay. Felim dheri, qësë mën të e pra Eniti, eniti Eniti, eniti Enita, qaja një hitë, olta i gjenë me i herë Kjo të regonë që është dukët që është godhë që është rritë në radion To Në vërtetës Në radio më rriti mua Dukët uh, që është gosë mm -hmm. është rritë të radiove <laughs> This is Club FM 100.4 Aëtë shëndeta dhe njerë për e, e, e. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> gjeshi... rrëtë fundit Orëj, ka ishtë genjë një fëtof Genjë një fëtof Aëtë shëndeta dhe njerë për e rrëtë fundit I uh, fortave. Se kam atë nuk e kam Lori. Mund ta bësh vetë Lori, improvisoje. Ka një gudaz. Nuk ulet të më kapë dhe mua. Je të shohësh dritën lart ose diellin, më kshoj ja. e kam dorë me një. Dhe pastaj të shtin, rahat. Rahat jo po. Po le ta provojmë herën. A do të shikoj dritën dhe na thuaj të ndjesi ti jetë. Ë? Si ku do të jesi? Ndjesi verbuese. Nuk e shoh më. Okej, si më, kanë një teatri. Falojmë <laughs> tek Olda, aty. <laughs> Desa. <gjë> Ma jap kamën vonë. Desha po do të vë. Edhe 2 minuta. Okej. A do të të tregjë? Radhen e ka. Ai zonë. Ah, e lëm këtë pjesën e të shtimit, mm. sepse Lori mban rekord, nuk e thuajmë dot rekordin e Lorit. Dua t'ju tregoj për një doktoresh që ka emrin Jane Leonard. Kjo është hola. Matia, Matia. Kemi shumë matje këtu. Është prehur në lidhje me dhimbjen e kokës, e cila mm. shkaktohet mm. nga stresi, ankthi, lodhja apo shqetësimet ndryshme emocionale. Por a? ka një zgjidhje, nëse jeni në ambientet e punës dhe nuk keni medikamente për ta kuruar dhimbjen e kokës, ka një zgjidhje shumë efikase që funksionon si tubel. Oh, jotë edhe në veten e er. Por të duhet vetëm një lapsëntinim. Mm. Ëmë pas lapsin e vendos midis dhëmbëve dhe e kafshon. Duhet ta fusësh në gojë dhe ta kafshosh me dhëmbët dhe me salivën. Ka... Kjo rezulton dhe largon dhimbjen e kokës. Oh. Po. Sekseja. Jo, nuk është zakonisht shortcut dhimbjet e dhëmbëve. Ajo është edhe një gjë, atë e shpjegova më tash më mirë. Kë dhimbjet e lindjes duhet ta, jo sepin, duhet ta kafër tamam. Loria ka provuar këtë pesë. Jo, kam pam film. Ka pam film a Lorit, kështu që. Zakonisht edhe me lapsin e boda, me cop druri ose çfarë mund të gjesh. Është një mjet rastënor. Gjithë fort. Interesant. Tani pse funksionon kjo për dërgimin e dhimbjes së kokës? Sepse janë dhimbja e kokës është e lidhur me muskujt e nofullave dhe mbajtja e një lapsi në mes të dhëmbëve ndihmon muskujt e nofullave të relaksohen. Dhe duke u relaksuar pjesët e muskujt, atëherë fillon edhe dhimbja e kokës largohet. Është duhet ta provojmë. Jo, në të vërtetë nuk voj nga dhimbja e kokës, po po e provojmë njërë kot. Sipas studimeve që ka bërë kjo, hop, lauri kujdes. Fal, falni. 80% e dhimbjeve të kokës shkaktohet nga muskujt e qafës dhe lapsi ndihmon për relaksimin e gjithë muskujve të qafës dhe të pjesës nervore. Ka specifika jeni se duhet lapsi çfarë marke? Jo, nuk ka lidhje fare. Jo. Oltës i ndiesh, sa ul ta provoj. Ata janë absolut, ajo si një laps. Oltës i filloi koka. Gjithmonë gatrohet kjo vajzë. Oltës i filloi koka. Nuk i elimtë, sa vurdhavesh. Nemse Oltës ka atë metodën klasike. Oltës, mos ul atë. Ndjem shumë mirë tani. O si jam? Kur sa duhet altin? Rregull jemi. Festa, haj më 10 sekonda. Wow. Je për shvetëm përshëndetje. Tani emisioni vërtetajoim emisioni për këtë të premte. Nuk e di, ja kalojmë shumë bukur kur i pun koash. <gaj> Kër bëhet koka me gjunga Aldini, fjale e fundit për të vysat Nuk e qënë se është e prender Në kapër da filo fundjav, Si gjithmonë Ska gjithë, dhe të kalujem të Lori Kjë, Me Lori, lori duat jo, ambyll Lori me ty duat ambyll Me ndohë, Lori ja. <gaj> E kishe e, Unë e kam Jo, Aldini Jume e ka, si pas radhës E kamur, Aldini Aldini shi koka dia ja. Ona pa e gela thejt. Po se isha përgatitur. O Lori nuk si ka udesë se më shumë këo. Unë, kam, unë, kam, rrë, unë kam tani kush e kupton e kupton, kush, mm. kush se kupton Podeshi. Pa. Na okë, okay, faleminderit Altini, fundi javtë mbare edhe ty, Olta. <laughs> edhe ti. Ju dua shumë. Lori. Hajde inshallah, boni çesh fundjavë. Edhe me fitore. O, oh, kjo djelen është ndeshja më e madhe. O da një e prisut të mjështë? Së nga e të bukër mjërë papësë? O që në në bërë, në që në? O! O!